Їздив на старій машині свого батька, директора великого підприємства. Після закінчення політехніки планував працювати на тому ж підприємстві, що й батько. Олексі зрідко вдавалося витягти у свої мандрівки Дмитра, а згода останнього поїхати у виснажливу відпустку з наметом, замість лежати на пляжі санаторію з батьками, була цілковитим виключенням. Дарина підозрювала, що поїхав Дмитро тільки заради неї, і це ще більше напружувало ситуацію. Дмитро був трохи вищий за Олексу, а Олекса ширший у плечах, схожий на класичного грецького атлета. Дарині постійно хотілося поставити його в позу дискобола в музеї навпроти відповідної статуї і порівняти реалістичність зображення та рельєф м'язів. Пряме світле волосся та голубі очі трохи руйнували ліністичний типаж Олекси. Не давали забути про його слов'янські корені, але зразково правильний профіль його обличчя знову примушував згадати роботи класичних художників. Дмитро мав ледь помітне черевце – яке старанно втягував, розмовляючи з Дариною. Єдиним прийнятним для себе видом спорту він вважав неквапливу прогулянку приємними околицями. Мав чорне хвилясте волосся, мабуть, трохи задовге, яскраво-зелені очі, виразне підборіддя з ямкою посередині і густі каштанові вії. Як це часто буває з найкращими друзями – вони постійно сперечалися, незалежно від того, про що йшлося, про те, якою дорогою краще їхати, чи про те, якою філософією слід керуватись у житті. Батьки Олекси та Дмитра працювали на керівних посадах, тож обоє хлопців мали можливість слухати перевезені контрабандою зі Східної Німеччини платівки бітлів – та переписані в друзів касети акваріума. Сперечалися про дію ніколи не бачених наркотиків і пишалися імпортними джинсами, які татусі привозили з відряджень. Дарина любила пригадувати собі той час, який залишився в неї в пам'яті, як довгі нічні чування за портвейном, чаєм чи мадерою, слухання музики, мрії потрапити на захід. Поважні суперечки про те, чи справді там так погано з духовністю, як про це стверджує радянська пропаганда. Чи радянська пропаганда традиційно прибріхує? Це був дуже романтичний час, схожий на розкльошені білі штани, а в яскраво-зелених квітах і сорочки зі штивного нейлону, які досі збереглися десь у закапелках її антресолей. Час – Радіол, з яких лунала бадьора танцювальна музика, яка вже зовсім скоро замінить солодкава італійська естрада. Час вінілових платівок, магнітофонів із шухотливими бабінами, час неймовірних зачісок, тоненьких вусиків і староно підголених бакенбардів, час окулярів від сонця, що закривають півобличчя, туристичних мандрівок, із незручними наплічниками, довгих подорожей у поїздах і задушевних розмов за канапками із звареними накруто яйцями та смаженими курячими стегенцями. Це був улюблений час Дарини, найбезтурботніший час у її житті, який залишився в пам'яті не стільки окремими деталями, скільки настроєм суцільного карнавалу. Кримська історія з Дмитром та Олексою стала чи не єдиним винятком із цієї безперервної безтурботності, першою спробою зазирнути в клопоти дорослого життя. Почалося все з моменту, коли вона зауважила, як їхня велика студентська компанія раптом скоротилася до трьох осіб, і вони вже практично увесь час проводили лише у трьох. І це вже було зовсім не так весело і цікаво, як раніше, коли вони мали не що вечора, сиділи десь галасливим товариством. Тепер коло тем різко скоротилося, стало менше жартів і більше напружених ситуацій, коли хлопці затято сперечалися про якусь дурницю або мовчки червоніли при погляді на Дарину, коли на випередки Подавали їй руку при виході з трамвая і без перестанку конкурували один із одним, хто замовить для Дарини книгу в бібліотеці, відремонтує радіо чи пофарбує стіни в її гуртожитській кімнаті. Але їй чим далі, тим менше хотілося користатися з цієї їхньої послужливості і чим далі, тим більше було шкода втрачати добрих друзів і відчувати, що саме через неї розпадеться їхня дружба. Якщо вона надасть перевагу,